اما نو فرا چه د یوی نه یې خبر را یی ما سره بدانات تنظیمه یې چې دا مرایا دی کینی غوانه کثر دا حاکمان جدا کوي چې دې په ډول کې څه فرصت او تنشتا او خوځی ورکوا او او تحریک شوره شه او د مرده د بعضی سیاسي لیډرانو هغه د خوځی شعبد د ني میدینو دا پکې چاره واستې کوله نوخه دې دغه قسمه یاره خذه چې د انګريزانو په غو کې تعلیم غړي لکه په دې ګرځو کې دې ګرځو کې چې سبق اخځو وای هغه مسلمان نه په نن دې د مسلمان نه په دامګوله وینومي څنګه څنګه په اورې وای ځاې نه ناخه دې چې مغربي تعلیم یې کړی انګريزانو د پادعانو په کې لوي شي وې هغه خو تال خو ڈا سنگا مو خدا کن بیم د لیڈرانو چی دو برکی والا لرگی ورکو پور پاکستان کی لیڈری او سیاست دا دا تجارت پا بنیاد روان دے چا بازار بندی ماغی پا خارک زمین کاربار بای بندی دا خود دین په خیر خواہ ہے نو دے آانا دا قوم پرشتی خدمت خدمتا خیر خواہ ہے دا تجارت پا بنیاد نا څنګه لاره مرتدی او د یاکوب چې په واده کې هغه خلخو خځو چې کړې وې وې داسې نو چې یو خدای انکارو کې د قانون صرف د قانون نه هغه څنګه پاتې شي هغه خو قانون سره نکاح ختم شي چې خدای ویزدا نه مننه چې ساري د قانون شریف دونکو نه انکارو کې هغه څه دې عام مسلمان نه راځي که موږ خوځو مظاهره کړې ده دا هیڅ ناکاماته شوه ځکه مان که چې څو پوره څلور نیو نه قبليک دا ولې زنا که څلور دي او تعالی سما پاکي بدل الله باقاعده صورت نومه تعالی سما پاکي بدل صورت کراش چې څلور غوان دي پک زنا شریعت تا غوړې چې دا پټه دي که یو څړی ولې د له عمدي فواس غوي نه کوي ندیو جنن جاد سڑی موت دا غکیوی دی بل دا زنا وال جا دا غسختی سدا سختا دا سل پوری دی یاد اسپی پشان مرک دی او بید رای کشادی شده او خدای پاکانو بی اولی اولی که چې دیر سخت مرک دی دا زنا او یاد سل پوری دی که دا سخت سدا دا فکورو که دا نه ندیاتی پوری نی دا شریعت پا قیدو که چو کې سزا سخت دنو دوي سخته مقرر کړی دا چې په یو ټڈی باندې سزا جاری کړو چې بی دا جرم بهشکه بيشوبې صاحب شي هغه کې هیڅ څه فرق نه و ځکه درنه دا چې دا هر جرم د یو سړي سره تعلقي یو غلط اخلاق کین او غلط ظالم اخلاق یوه سړی شراب چسکي نه ظالم شراب سکلي شي او دا زنا د دو بني ادمو سره تعلق ته کم یو سړي زنا کوي زناد اچا پامینز کی؟ نو سڑی او دخزی پامینز کی نو چونکی مجرمان دو دینو شریعت سلور گوان مخرکلی دی دو آد ایو یو مجرم پکر سوشو باشوو هر جرم زان لکی گئی خلاف زان لام کی گئی او سڑی غلو کی جماعت نا سپلے پٹی گئی شراب اس کی چابان تکنزلو کی او زناد او سڑی زان لنیشی کول زان لسڑی زناد کنیشن نو زناد چونکی دو مجرم نو گوئیم سلور مقرارا او د نور جرمونا تعلق دا یا نسان سارای نا عای که بکا دی شریا دی خرید شادک قبول نکی؟ نا نکای کی گو گوئی حاکم قبول کنو تیتا خنیتی آس پی کوریش شسوک امیشت گیر خرید آغی شهادت نده قبول شسوک چرس و اپی مقرید آغی شهادت نده قبول سوستان ما گانی گوری دا غی شعادت نده قبول خانی <تصفيق> بگرده توبا دی توبا دی ها نفا ایل لم نیکونا رجوع نووالا انتا جل احدا همه فا دیبا معتبر دی کده یوین ای رشید نفا تذکر احدا همه الاخران یا وبرا دا وصول شو دا شهادت اوس خدای په اکیوبله خان غي غويته وي وي غويبا ده غوانه باندې انکار نه کوي که غوي دا سره انکار کوي چې ټول معاملات په خراب شي جوالي غوي کوي او رښتوني غوي دي کوي نو جوابانه د مواري له چې غوي قبل او کوې بیا چې یو مسلمان حق زاږي بعضینو کې غوي نقل خدل کوي او سړي غتي او كرنه چپه فاتشا او یو سبی قرس مرز دیو لین دین دیو ای که دا بالمسلمان حق طلب کی گی ای که گووی پکار دا چوکی گووی تا وی گووی بکی معاملات دا خراب شي او تاو ما تا وی چی ګوا گووی تا بزران نرازه ازنان چې گووی گووی او خلاف او تا بیا غصر دشمن شروع که زکا نظام بکون شي محتل شی بی با گووی نکر او دا موجوده صورت حال لی پا ملک یا څړې پرانا رازبان قتل بادار کی اول خو څوک دوی نه کوي د دې یاري نه نه کوي چې سالبا مدهيق بپرید او ما بده دا کوي شرمای نه یریږي رقاتین نه یریږي بیا کوم دوی بپرید او ما سره به دا کوي د نن دا چې حکومته تقدم را تن کیږي سپینو لراول روزانه تاریخونه بدلیدل روزانه ګوي براول ټول بس بطیر کې ګوي بني هغه بطی قصصو تاریخو نو دا وکیلان چې دا اسلامی نظام دښمنان دي وی خه مجرمان په دی خيله او په بانو باندې دا کوي چې اسلامي نظام نو وکیلان درخپش زګوي زمونتجانات او طفدري دي کیندیز اناو ته مونږ وایو به د اسلام د کتابونو په سینګ تاریخا خدای پاک به روزي درکېټګي مخای خلقته کې چې اضافي کیږي دا, دا حاکمان دا او جاهلان او وجنا او د وکیلانو مردار د وجنه هیڅ نه وکیلان مجرم خلاصای او حاکمان نشوت پوری او غوا غوینه کید یاره شریعت وای دوی به ضروري وي او غوا تبصذرن نه نه ته غوا ته دارو ته دغه غوای نظام به ټول خراب شي معاملات به ټول معطل غوا ده یاره نه دوینه کی او خدای پاک وی. ولا ع شوهده ان کار د نه کوې ګواام ظ معدوو پاخت کې چې اوبللی شي تا یو سیز ل دلې استامخ ستا مخکې شوي دی او تو استلیشونو ګ ان کار م کووه ځکه بیا خو بتونون نظام خراب شي ولا پس مومون و مکنګېږې ان تکتهبورو چې ل کې دا معامله صغاً او كبيراً پهوروي او کلیوي اللا جلید پر نخې یا سره معاملې د قرض کولي نو لیکه څنګه یې ګمه زکا وعلیکم اخسد الله دا دین صاحب طریقه دخره پنی دی باندې بین صاحب در ته مهیا کیږي چې اوس یې زم لیکلی واقمه شهاله اوره برابر د په اړه دا غاوې غوا بمسای گوي کوی چې دغه خبره تیرې نه تبارته کاغذ کې دا لیکلی شوی ده وعدنا الا ترتابو او ندې د دی چې شک شبهم پات نه شي بیا په معاملکه زکه ځکه چې یسی زلي کلي چې ناکو مخصوص شي و لکې معامله د خه په وړی کل <سؤال> تنګې ګما زکه دا د ان ساف تهخواذا دا د ګوا د پااره مضب ده دا د ش شوبي خمو ضرر ده نوصالله به معامله کې ش شوبه پاتې نهشي که ساار دغ و دغه نه معنوویللي ما د دغه نه یا ما دا نرخ نوویللی ما دا د نرخی بیا بس دې نو, نو چې لیکې محفوظ بردی نوته بورته رو را او به ګورو چې لیکل شوي نو معامله کې به شوبم شو به هم نه را ې ګاانو د بهګوي ک شي نه لکه داس شي نو کله ګوا ده پر معاملیڅوک یاد دی چې او کال پهې تری شوي تهورته ستا مخکې خو شو وه که نه خاغېې دا لیک هغه بیا داویللی شي چې او دال زما مخکې شوي بسستا کاله تاغ دا و چې ماته رو کوې ف حال یاد ودار اتا یاد لې چې دا کا هغه زما مخکې د او ما په داس ختمې لري دي کې چې ست دی د زړه د کوم چې دا درست ني زما مخکې تي بس دا بس نو دا وي حتئ دا الله انصاف انسف سولي او د گاویرا فارا او د مزو فیا در یرا او د شک او د شغل د ختمو یو لانا الا ان تكون تجاره حاضر مگر کو یو تجارت حاضر تو دیرونہا بینکم آوے آوے پامیس پلکے یعنی لاس پا لاس تجارت پیسا قرض نیوی خیر دیکینی لکے علیسہ علیکم جناحون اللہ تک تبوہا نشتہ دی پتاس گناہ کنی لکے دا کدا نی لکے نو دیدنانی لاس پا لاس یہ اسی تک پرور کیا وغا پیسی کی یا یا مباد مال پا مال بند میں لیکن لاس پا لاس تجارت پیسی نیوییییییییییییییییییییییییییییییییی او ګره کار زماملہ پکېرا شنه لیکل <سؤال> پتاه نو اېلا انت کو نتیجا مگر کی تجارت حاضر حاضر یعنی لا فلا تقرت پکېنی نیټه پکېنی تدیرونه بینکم اره وره و کنه خپل یعنی هغه ته دلکټه لا ور کې لا فلاس سلام علیکم جناهم نشته دی بنا تقاسو الله تک دعا کو دونلیک څنګه مونږه نو حکمونلی کنو سپروانی ست زکر حاگی که جگره نتیخیلی یو کپنا دور که ورکو کتاب درکو بس کلاس شو خبره سال لخو در جگره سو صورت نشتا او قرضو که ما نیتره نسال چې سنه چه منترشی کمیزیاتی پاکیرانیشی و اشیدو ازا تبایاتم گوان نیسته چه کم وقت بیا شراکوه خیر ده کلاس پلاس تجارتی او لکینا نو خیر دی خو کم از کم گوان دا د ګوانو حکم استهباب دی ځکه کثره پکې بل څه راځي تا خو تیواش خو به دا چې دا شي بجنو که ما چې دا شي درکو او کې بجنو دا ای به تا فرخه راشيږي چې ګوان مينو معامله په تاسو اخوان بداوې شي چې دا شي چې د نو ورته دي نه اېنو او چې د وې راتوایا ته ګوان نسې دین کړي وله دووار رقا ولا شهيد و ضرر بشي رسولې یو منشيونهګواته موشي به د تنګوي د یو طرف یا به اماده کا نه در روته ان به داغ وخت کا او که وقت م کوو د هغې با ووز ورکي یو منشيدعلتته ګله را یا بایانله راځي منغ د راتللو ولا شهيد په د مد مدا ارتو یې کنه چې غوانو بازار راسي مداغې د وجنه خلقو د شهادت نظام خراب کړ غواځوي نه کوي یا خدایو طرف نه یریي او یاد حکومت یې یریږي چې ټول هم یې شرمای روزانه باندې ثاني ثاني نو ورن ترزی چې دې غصه ته نه ده نه نه ځبه او ځما ته کار دي خپل کاروبار پیدا موزه دې کوي کوم ټول وعدهاله نه ده نه ده نه سم مقدمه دا یورز دانه او دول نری پکان په نظر کې که ټول توال مقدمه خرابه د چې مدی مداله پخفل بیانو که فیصله زرخلاسی گی زداغی تا احیله و ربونه او تگه نی معلومه ناغی کسی اغوه او که دروه او یوم کرگنده او وکیلانو تا پا پکیلاری معلومه او گواه تا دروخه او سری تا بم دروخه دروخ رشتونی گواه بیتزان ساده او با دکتبدری غوانی د پر عدالتونو کی ګیردی کا ته وي دومره حساب راکړی کی غوی درلوکم نن دی لی دی له نو مته خبر واه ولا اضر zarar بنشي رسوله تنګولي بنشي منشي اوا له څنګه ولا شهیدونه گاوا وين تفلو قداک ارمک فنو فسوقم بكم دليو ګنا د تاسو تاسو ګنا د معاشره به حټول نظام مو معطل شه ورته الله ما خبره کیږي لريږي نو خلې قانون ذکر کی ناخره آیتونو کې ګوره د فreno یاريګو د فreno یاريګې لکه موږ مسلمان په اسيئت چې تا اخیله پاخرهتي تا معاملات به درست ځان داعي اوزه قانون اصلاحي شي کولی چې سړي دله خوف الهي قانون هوکا لکه مو ترنو په الهوم او پتھا گوٹ ورو لکو وکیلان کی کوئی خوچی دا خده یرئی چازد لکی دا اغم آملاک برکتی واتق اللہ نه خده نا یرئی گئی ویعلیمکم اللہ دا کل اصول دا شعادت او د کلو دا در تا خدو خودل خی در تا واللہو بکل شین عظیم خده پاک پارسیس خبردار دا ستاس دا خیر اصول تاس ترا دا دا کم زاد قواس ترا غلوی دا اغزاد چا او دا اخول احکام و قوانین ای بنیان تا پشکوی فا سمده ک انجیلو گوره نو طول قسارا فلان کی جائی که داوش و دا سلاع رو داوش حکم با فکیده ینی طول قسارا سنور و انجیلو و علا سفره تا اخو خلی اوصول بیان که تا قرض و معاملی نو لکلو که و کداس سورت پیش سفری تیا یو بل څه ډې او سفر دیو معاملې به ښه شو لیکل سوجسته نه دې څه کوي دې ټګان نه دا غان یو زمانه ته ته چا لا خارسته سي ورټي ځګه نه مو پسر یاد بل سي پسر یا اته خار یو څه ټګانګه دا غان څه ګتې دا طال خار د لیکل په لړ د دې مطلب دا نه چې غان کې ریخار کې خننده چونکه در گانه ضرورت داده خبزه پا سفر که زیاد پیخیده نشریت در سفر پا صورت که ذکرده یعنی سفر آو خزار دارو که گانه آوان خو سفر که نور صورتون کم بی گانه بس یو طریقه داده دا زمانه او پا خاریه که گیروی خاریه که گوان بی سری بی لیکون کی بی منشان بی کاغذون ای نوکه گانه تینا لی نوم خیر ده پا غشت اللواد گانه صرف خب پا ملک داگه کی بایت حبزه کی نور داگه نا با فیدا نالی فیدا دا مالک تا مخده وی وین کنتم او کهی تاسو په سفر ولن تجدو کاتبا نم منتجو لکن چې در لغم آمیل اولی فرحان فرحانم مقبودا گانا بشتل خبر چه قبض کری به گانا بالای او قبض بای که قبض ور فرح خده وی داسه نوی منتفعون بهی ڈانبالی چه خیدتی علینا سکاورسی را صرف تا قبضی امرتا اللخ تی ڈانبالی زان کرا بیکی دی برس که کالیوی زیور وی خوز بدینی استمالی ڈانبالی صرف تزمک ایز مکا بکر کروانده نکی تسو گانبالی زمک دا بلنوالی او بی پکر کروانده کی او پا خفل اقری دا حرام خوری دا سود خوری تا پا بازی دی خبائلو افغانستان کې دیکی داری واضی نمکي غاګي دله وزر روپي ورکي چې کومه فوره هغه د زر روپي نه ګټه کړي نه نه دې زما کې نو خساره پیدا نه نه زما کا ګټه تهاله نظام تابع په ځمینداری حسابې نیمه غمال کلا ورکو ني متک يا ازان ته پیځاري حسابوا بجارن درواز مطابق دا چې نه چې لستې روپي زما کې تيوالې پیدا زبسان په لست روپي صاحب نو آر کال د پلوپیسونو لست روټه ټوټي کې نا دا دلست رو پوزمکا را دا دا خیل را نا خیلی حرامی دی او ناوالی چسی جا رای داری واج مطابق آگه بانده بیزان تیسا بی یا بیزان تپزمی داری سا دا دی, دی, دی, دی او کدانه که نا بزمکا امدقشان خالی کرده کبل شیر د چانک کتاب د چانک آنکا اگو رو بینه حضور پاک وی او دا اصول دی بکلو خرزن جره نفا فوار با که مقاصد سړی په فایده لري دا صدده چې څنګه دې سقاره او دا قرض په ایواز کې ته فایده لري واخه نو دا ناراوات خلاص دې ورکه له کور کې په متوسطه کور دې ګانو ته پکې په متوسطه کې نه نه لحضره ابو حنیفه رحمه الله له کپڑے کار کاروبار یو سړي باندې خارو چې وراله کوڅېنه صورت یې نودره د دیوار ویاسی چې د سوری دا فیدا غشت ما ته قصیب کنیسا دا سوری تا بہن نو درئیم دعوات خاصی ام مقبل آوات او که دا قرضن ایدال لذیات سشی درکو رواد که دون دابا منالی اک تا کاسی بے شرطا و بے رواج ایدار کون اکتاو او که نا دا رواج او چه سوکچا لیلس روپے ورکی نو دیوریلس روپے امرکی او یو والا سشی امرکی دا رواجی نو دا تول سد دی نا ب یو بل دبل صاحبینه تاسو کې زمون وطن کې غره دا چې چال خرځ ور کینو دی ولږه د۲ پندوري وی팜 تا لاس دې ټون بل چا ولا نور اچي چال خرځ ور کده ولې دالایه ور دام صد دې دا دالایه نور کړه ور نور اوس ولوري یک بغیر د قرض نه مر سره دا دالو تعلق مخک ندیم ور کوي غم ور کوي که خرځ یو کړی ویلو بیروا او کنه ده قرس نفسی و ده قرس پا وجه نا خطول صد ده نفرحانم مقبود و ده گانه ده قبض شوی ده بس پره قبضه که لری فه منطفع ان بهی بنوی ده مسلی بیانه ده قامتا او ده قام ناروان پچند که رواکاوی روا ما خیلگر موریان نیخو او ناغا خیلی خیتی صدی پتا گلتو رای بانده ناروان خلقوطا رواکای زکر شریعت پده ختمیگی نا صافه معامله خدا حرام حرام ده یا حلال حلال ده پسوکی که ایتوار تاگه غلطی که اگل دقمه که نار با در شریعت ختم شده یا سلی سره در زکاتی اون زکاتی پی لازمی گی در تقان خلقی ناچی یور اصباتی شن آغا خذی تا پیسی و بخل نیوالی پا ما خود خال ننده تیر شریعت اگل خذ آجیزتی یور نیزم نشاقش تیده یاره فاسه انگه نجي هر څو را کال پور کې یو راس پاتې نظر ښاوند وبخي نو دا په دنیا کې یو معاملې یو سری ترونه کې نو خدای را غلوځا سره دا ته کې خدای د انسان نم انايز بالله تا کمزور و با يا فردا څنګه چې ستا پرې ټکي نه پیږي نجې سوق حرام حلالي فتغو ارنم ولدي غدا عمل وفا ولدي هویداتې ما اجازه ته غشتره ناټول ټکي دي او خيلي دي چې شريعت دا باندې کړو معاملات په په کاردا سات معاملات لږېږي چې ډېر ډټګې او ټوري اختیارې دي نو فرهان و مقبودا غانه به فابسې وي پاین امينا باد کړي شریعت وې غان غوونه داخو کстаў دغې ها ته مته نن اس باور کې ان لیکلو ته حاجت غني نه قبضه ده دا ورته ورو په باور ده نو شریعت هغه ته وې چې پته باور وکړو او داتې معاملې درسره وکړل کړه مان تدادا امین شي م پاکر داتې ته دا غا مانط سرا تپخلو وخت راکړه عین امنا بعد کما بعده که همن باور کې باز انسان صفه بابه او لیکن اون غاړي انته نو فل يعدل ذي تمنى ورد کې هغه سره پچا پچا باور شوي ده امانت هغه حق پل سبا باور شوي نو دې دې تخل حق ادا کړي وليتق الله دخرين دی ویږي ګورګې دې وی وی چې یاره نه غواښته نه لیکل شته په ځخ په یو بازار یې انتظار وکړه نو خدای نن ما څنګه اخلاص دی څو خار وخت د خپل په قلبه کې ګيري نه نه ځمکه بر آسمان نه د واره یو ځکه نو نه کوي ته خلاص او فل یتق الله رب او یتق عبا دا خدای نن دې چې رب داد دی بر کوټو ال نو سفوره غره واست نو زیوم لار پجنده او رځي و په ولاعتقمو شهارا غره پټنکه دی هغه دوي چې د انساني حق ځای دو کی دوه پکی غري اما شرطي قرایی دا دوي پټنکه اومایې اعتم ها ته چا دوي پټک راست ته دوي معلومه ده د پپلان کې قرق د ما ته معلوم دوز د دوي نو کوم ازده حق ځای کیږي اوس دا ما وخت کې پټکه فإنه آثم قلبه بے شاکو گناہګار دې ټول بدن واسعار چې ذل غونګاري نه طول بدن غونګار او چې ذل خرابي نه طول بدن خراب یعنی د تمر له جرمینه چې دل طول انده مونږ سردانه مو جرمند حضور پاکي په دې بدن کې او ټوټه نه ورسانه چې ہدایت کی ارث کیږي ها چې دا خراب یې ارث کړی علی او هو القلب هغه ویل نو خدای یې ذل غونګار دی نو ګوې د خطرناک جرم دی چې خدای اگر غوناه درل يعنی سر چې د دووي د جې کار دی که نه جب و تعبيب د ددونه زلك ک د ت دکه د جببه خنا که ز د فکرونهجب د منخو فنه آس من خللبو بشكل گونهغاال رضده د والله بما تعملونه عليهم خدا په عملو ک تا کو عالمدي وصل الله اووض الله من شطان رودين اسم الله وحمار وحييد. لله ما في السماوات وما في الارض وان تنبذوا ما في انفسكم او تطفوا يحاسبكم الله يخر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير هذا من ديسهورت البقره دا تکم بیان قومه اخری رو کو دصل یختمرکو ورب العالمين اجيبا اندازي دا, دا بیان صرف احکام نا بیانه چه احکام بیان کی ورسر دا نصیحت دا ابرت او دا قوم دا تربیت خبر ام بیانه خلی خل عبادشای او خل قیامت ام بیانه چه دا خلید دا غنو یاریگه او عذاب ام بیانه اخلاق او ورسرم مثالات ام بیانه که قام د دې ټولو سيزونو نه خبر خوده پاک اخر کې دا چې كله ايتونه نه راولې ځل چې د دې تیرو ايتونو سره مناسبت کوي ادم ټول صورت سره او دنیا سره او د فر فر ته دې پرونی اخري صورت سبق کې دا ویل شي چې چې شهادت پنه پټا وي شهادت پټ کو نه د جرم دی من چې دلته <سؤال> چا موږ دیمو غنګاري دا مناسب سزا ورکړي اس خو د فقيه آیات کې ویل چې څوک هم سپټیو ته پسرګندي د دې ټولو بدر صاحب په حساب کې تاړي نو که شهادت هم پټ کړو نو د په کور سره په حساب یا زموږ په خل احکام ذکر کړم چې یو لین دین کوي پای غوان نيسه نو غوان اصول دمو نشان لافاره دا, دا بایان کړ لا غین مخک نور احکامو د معاشرت د طلاق او د خوځي سره د جون رولو او د نور ضروری احکامو د دې شرام پکې راغلو دsubset پکې راغلو د دې ټول احکام په څیز نه کې پدای وي دا احکام چې ما را دي ګل دي از مکه او د اسمان مالکین نه ټوله باتي زماره نو احکام زمانی زد احکام و خاون دی فا دا خدای بادشی منه یا دا خدای احکام با منه دا خدای با یو تا تکوینی نظام و یو بل تا تشریعی تکوینی نظام دی زمونږ د پیدایش تا پاره اتداس باب دا جن پیدایش دی دی دی نظام و ی با سو کوئی په دا زموند د جنده پیدا کړې دی ما ته خیال کاوه پهنه پیدا کړې او دی پیدا کړې پیدا کړې دی هرڅیز د فار پیدا ضرورت سونو پیدا کړې دی دی تکفینی نظام وای په فارک په ددیر ښاغونو را کړې د فار سترګو را کړې دی د فار چې را ګوټي دی دی نظام کیسو کې پرو شي دا سکوینی شي د داسترګو په دې ډېرو نه خو یا او سترګہ په تندیو او یا سترګہ په سفرې یاد اخوا د په مخنوي پشا یا وي او د اسما تي زې باروي په تندې کې نه دی نو ایس پسماید دې کې سکروکینی شي او هرڅ چې ګورونه په خپل ځای خپله مناسب او خپل فټ کړې وي چې اکل پکې دا که په کینی نه جام دی د ل به چا چې موږ د پاه به جن ی او نظام جوړ کړه دی او غ نه خشتن نهڅوک جوورلی شي نه د چا په تصور کې راتی شي نه په کڅوک برختتی شي دکششان هغه مونږله تشرین اظام جوړ کړه دی. تشرین اظام د داخللاق او د ج طرریخه لینډ ب سګهي معامله ب سګه موږ بدي سنګه دکات بې سینګهي ح بدي سنګه دی ته د ج ترولو طرریخه. نوچ سنگله خدای خدا ویني نظام تاسمانه او دا اچ دا اوله بادشاہ نظام دي دغه شاندار تشري نظام چې په خران شریف کې دي او د پیغمبر په خپل له غلي ده او د زوسن زمونږ د پیغمبر دا خدای غبل نظام دي د دین خپل او کې دین شي خدای چې صحه ام کړې دي د زمون زررو پاکیزه کې حرام کړې دي خدای چې حلال کړې دي زمون خیر او پاکه او چې سیرابانه فراستری دی هغه کې زموږه دنیا او آخرت خیر ده چې څنګه په دې د نظام کې مونږ ټول مونږ چې واقعي ده د دین خپل نشته په پساندا کړی دا, دا تشریین ځان د دین خپل نشته له به استراول نه او انسان جوړو چا چې د نړۍ بنیاد دم قانون ته غاړې کړا څوک چې د پارلیمان د قانون تابع وي راغي و همیشه دنیا او آخرت به سینانه آخرت خو غرتې او دنیا <تصفح> و هم خرابه او چې دا خار د خره نظام او در رسول نظام طغاره خدا چې ری نظامه قبول کړو اي ته د دنیا کې امن او سکون او عافیت او اطمینان حاصلي او اخرته خو خدامزول نو خدای له مخکې چې احکام ذکر کړو خدای وي داسي زمانه دا نور نظام د لما جوړ کړل دي د احکام د لما را ګل دي کته دا وې شیرا د زمانه سره نه چلیږي دا مونږ څه کوي نو بيد انور وای دانوار دی زمانه سره نه چلیږي اغاز قومه دی زمانه سرنه نه چلیږي ورخو پین ذکر او رقال شيوي دي تاسو د خپل متادرف کې پیداد چې نه فقيه مسائل او کې د فقيه کتابونو ترویج کړه د یو یو آیات زومانی دی فرماناګان وکړي داګه ته مثال پانی د جن ترخیخي انسانی نظامونه او ازمونه او که ده خدا نظام چې مونگلی را لگلی نو خدای وای لِلَّهِ مَا فِسْتَ مَاوَاتِ و مَا فِلْعَرْخَاست ده خدای دی هر اغا سیزون چه اسمانونو زمون پوکی یعنی بادشی ټوله دا غدا اسمانونو برا چه نه دا ټول دا غدی اولان دی چه سوی نه دا طول دا غدی زمون که زمون دسته سره پیدا که دو زمون که زمون سر را اولی تا زمون ک نو نظمکه زمونګه له اسمان زمونګه له هوا زمونګه هرڅه د خدای دی, دی که چېرته د خدای دی د خدای د حکم که د خدای د حکم نو وبغاوتو کې نوخلصيږي به کوم دی ستاسو دنیا تر اتل خپل اختیار نه د اتل خپل اختیار دی که ته خپل اختیار راغلې وینسل کاله مخ کې ولین راتله یو ځل او کاله مخ کې انگلند کې ورینه پیدا کیره د یو نواب ذو کی دی او نه د یو صدر دابادم ګل ټانګيواله ذو ولې چې ټوله دې پیغام مخ په اختیار نه دی نو چې راغلي خپل نه ني انا دې ټل خپل است متدداغه خره د حکومت نه باور کیږه ما خره بوري درته رساب کتاب کې ها وينتګ دو که سرگندوی خبره خبری چستاس و قضرونو او تفوح و یه پتی ساته یو خاسب کم به حساب کتاب با کئی تاس و سرا پدغ خبر و قدی پاک د قیمت پارست زرکیم دا کفر خبری او سرگندیم که سرگی پخلیم اغاوی زکافرم علی عزباللہ یه زرکی پتی ساتی دا دا گناہ خبری لکا حرس، حسد، بغض، خبر، دشمنی مونا فتو لا کذل کی پټی ساتلی کذل کی پټی ساتلی دا ګناه خبره آګه په څرګندې کاوه دا ګناه خبره لیکې خبرم دا سی نو کدا وی فیختر لمن یشا د فی باغ اچاله را چې د خدای خوا خوشي و يعذ لمن یشا اوا عذاب ای باغ اچاله را چې خوا خوشي خدای پښ بار شانې بعض معافایم او وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ خَدِير خدای پاک فارسیست دا خدرت خواهون دی که توی چه خدای زما د پتون با سخ باری یا با پی مال سنگا زابرا کیز خدا ملک صدرین ما سر فوجونه دی نو د خدای فاستان زیاد دی فتا استا دا فوجونه ټول د خدای دا خکم تا دید چه دا یا تا غی صحابه و کرام سره یا خوداش وان چې په هغه خبره چې زړګي مراضي پاغي را سره خدای صاحب کتاب رای نو کله د سری زړګي داسه به اختیار خبر امارش یا خوځو ویني زړګي د ګناه خبر راش شيطانی وسوسه راشي دل سه خبرو کی نو په پدیم خدای نيسي دا خدای را غره ده نا حضور پاک ته دوي حضور پاک ورته تاسو خدای یا چې بس خدا استا حکم منو ته چې سريانو تل حق یې غوي حق خدای را غي لزیات پسالیره پر راولین گله چې داز چې نیول کوم په نامه خبره کوم چې هغه انسان په اختیار کې قستنه پذل کې راولي هغه انسان د اختیار نه چې باري او خبرای به اختیار انده کې وسور فراش د ګناه خبره واشي په خداي نیول په طریق کوي چې ته قستنه راکره غله خبره درځ راونه چې به اختیار پذل کې خبره تیرش ته وسور هذا على تواجوها تم ورقه آمن الرسول من حضور مدوي او مسلمان مدوي نخري لايث سمينا سامنا افنا فراز تحكم من نخري عبر استني ايتين راول قال عند مسلم او مسلمان صفته مكو خدای بنیول پا آره خبره نکی پا خبره بخی چی تا سی قستان و پا خبر اختیار کده کراوانه آکای خبره دی سرگند و کارون تا گو ره یو سڑی توپک پا چونی سی اولی آی یو سڑی بی اختیار یو لا سی و خزید و غرزی پیوسی دی بان خدای نیسی و پا غیوی نیسی دارنگز رکی دا خلط خبر و قستان خیال لا وستل یا چا تستک کتل پزرکی دی بان خدای نیس اچې به اختيار دي سره کي خبر راهله پاره پر پاره. په اخيره ايته عمران مسلمان بيان مشي. دا غره پاول کيم ذکروي چې مسلمان قرآن شريف دا هدايت ته د پاره د متقين متقين سوتي غيب غيب او ایمان نورې او موز کوي او دا کار کوي او دیو کتابونو باندې ایمان نورې په پاول د سوره کيم د مؤمنان بيان په خاطر کيم بيان اول کداو چې ایمان په غیب ولری نو دا غیب څه ته وایي ما غی بیان دل ته خو غیب خو ریته وایي زه کله موږ د غایب دی ملکو ته وایي کتابونو ته وایي رسولانو ته وایي چې رسول خو پستر ګوینو خو د پیغمبرۍ دا, پیغمبر دا سیفت خو پستر ګنه کوي د پیغمبر او د غیر پیغمبر خو په جسم کې ني ما په ټول انسانان نو دا, دا پیغمبر نه خبره یو غیب خبره را قیامت مینه دغ گانو افیده نه ایمان په غیب به لري معې غاب باندې او یو امام معام دغ به منې او دا خونی دغه نه ب دی خلکه غببي معام چررتوي و د ی ک نستې و دا ګډلو بابانورې د او ی چې ګړک پر باران وختې و دا دغ اواز دیکن او دا برخنا چې شي وید د غه کار را به د روان او دا فرض خبرېدي خیاي دی پورې د جان خله خاندي نې ما مراج چې ته نه ما مزامن استه په دنیا کې هغه غایبین او سوفنا غایبین استه خبرې تاسو دا لري چې دونه و, و ساف یاد امام ته په شریعت کې داني شریعت دی فاروق پا دا کوم دي چې په شهید خمدان صرف د روح او پورې غاز دی اخوانو اسلام کې ټول شهیدان دي عمر فاروق باندې جران نه پکا چې د حضور په جمعات کې د صباح په مانځکې یو کافر په چاړووالو انکه جراح منګولې نو امام مر ফারুক باندې کوله چې 12 لکه درې پانزوه زره مرباه میلز مو کې او ایران, و ایران دا دا او ايران دا داغه نه مخ فاروق انکه جراح پکا او حضرت عثمان بن نورين زکه پکور کې قرآن شریف تلاوت کوي او په مصالانه استه او د علمانو د قرآن شریف د فاصله لګړي نو قرآن شریف د وینورنګ ګنګ دخزه به ذاتی او کراغي چړې تلاش کولې هغه پګوت غته تې طریقه اوه پان شریفي پولیس هغه پولیس پان شریفو سم پروته په وینو لړلې مردم به پاره تی نو یو انسان د حضرت حسین نه د حضرت عثمان ظلم ډیر زیات حضرت حسینم یقینا شهید دی او د حضور پاک دی او زمونږ سرگل او دی سر د مسلمانانو او د امام قیدره او حضرت عثمان سره داغنو زیاد ظلم شوهره ځکه چې حضرت حسین قربان شم دن جنگ له تل له جنگ کې خو بیا د شهید کې دی یا د بل څنې او حضرت عثمان کور کې نوسته تلاوت کوي او مصلاه او علمان د قرآن شریف د پاسه عالل نازلونه حضرت عثمان دول افلاک مربا ملز مکړه فتا کړل دا افغانستان ټول لاغه فتا دی اوروس کې که چکم ده اسلام ملکونه دی روس نی اولی دی مربا میل سمکا دا حضرت عثمان فتا کرده نمون جعاب بند کو تا دا, دا شریعت نا خلاف گنو زکا که جعابه نو کم کم یو بجارو آبی داسی او په اسلام که چایی که یولوی مبارک صحابی شید شوی نی یا دا خدا یولوی دوست در ظلم نی شی یا دا خدا یولوی خلی سری د دنیا نا تشریف نی او خو به ټول از بچا جوړایي ځنا په مړو نی په سیدانو عمل په کلامل پکاردل چې ما سو تر د ناورو حضرت حسین له خو خدای درجه وکړې خو شهید شو هغه ځنا ته فارغاله تاسو څنګه مخم د حضرت حسین په شان تیرې داغه خو ته مخکولي ګیرو تاسو ګیرښت خولې اکثر ښه یودې مردا په نافاعونه راکړې بدبویا قانونم باغره تاسو یا مل فتح کرده یا مکمه غشته دا تاسو سکرده پا دنیا و پیش هو بهادر قومونا پا شیدان جرا نگی بهادر قومونا کار گی ما نسو سوالی زجانو جانو دا خزو کرده خزی هو پا مخ را بانده کی پا سر را بانده کی پا دخ را بانده کی بہادر قومنا بلوی هغه څنګه نه وي دنا به <نو ايه> <سينا> قوم کار دی دا نشت شریعه نو عقل دا وي نشریعت دا ما خبره په شریعت کې مو موسع عقیق وختل کا کې دی خو د دینی جدا دی لکه چې اسنه حضرت ابوبکر صدیق ته مسلمان نه حضرت عمر فاروق ته مسلمان نه وي حضرت عثمان جنورین ته مسلمان نه لحضور بیبیانو تا مسلمانان نوئی لحضور اصحابانو دوستان مسلمانان نگلی نزاقی خود دین جو دی دا دیو آقی دے جو دا دا غیم سکو و ما تا پده خلو مسلمانان افسوس را دیو حالا دا فرضی خبری که اس باو باسی دا اس دا حضرت حسین دے دا دا حضرت حسین دے که دا بادام گل دا دا آقا از یار رنجی منجی پیوا چی گلابدار آغا حسیم نو اخری خزی تو پیخور کیو پسندر کی نو پس خزی ورا معشوم ده استخفون الله د باندگی چې کنی ده د حضرت حسین د استلان مش الکل د عقل نکاره ولې تو عقل ځان کې پیدا کړې چې دامون خبری خبرې کو زمون دین د خدا عیسایانو د دین پشانته نه وې د انګریزانو چې وهم پرستۍ دې دا دان د دا دین پشان نه دي چې خیالي خبرې پاره جنار پر هر او حرس پینا ګټه دا عباسالم بردار هانکه عباس تل کسپل او دا ګټه دا عباس ته انریه بسوال ک مزه پزه په فرضي د جوړ کی ګومبد دا پنځ تن پاک ته پنځ تن پاک ستشهره هانکه پنځ تن پاک ودا دی ناوینه به وارد هرځي چاپی رسبتي زوي غوارو سبتلي غوارې ګمبختان استاد د انوان سفر فاده شو انوانم د ګټه عبادت کې تاسو سپینه ګټه تا نصریح حیران شیدی خدای پا ای قام سبا لا شویدا داولی منتا رکات کی ویوی احدی نصرات المستقیم خدای هدایتو کی منتا لار براور هر رکاتی منگا ویو کانا ما تا یو سری ویر پا دی تا دی شیدانو ساقل نشت دا سکی نما ورطوی دا انبانو آقل سکت نشت کالو جنه دی پا کی او ڈاکٹره ڈگریلی وزیران دی پا کی حکومت دی پا کی خوالا تا خود اغوان اتیاز اسکی دری دیر شکرو را خدایان دیده انبان گلت هبا پاک کل داس جو را کیو بیت سوزوی غواری نمائی اقل ورسر اشتا خدا خدا خدا خدا خدا خدا نشتا ناس هداو کندا نشیگانو سر اقل اشتا خدا خدا خدا نشتا هدایت وردتا خدایان دی نسیب سوال که اه <تصفيق> <تصفيق> احدن السراط المستقیم خدا خدا خدا خدا هر وخت د دوايا خدای څخه په ما کې صداقېدي غلطي وي د عمل غلطي وي زموږ راغنه توبه را خدای ما ته حق علاوه پوهیدنه پیغمبران تک ملارتلی وي حضور پاک زمانه کې سم رشیدان شوي دي حضرت حمزد اغا تر دي او دغه سخصیت شوي چې کافرانو ته شونډې پرې کړې و په دې ته پرې و وونه ته پرې کړو له ولا خاص د دا نارینا چی دایتی پری کردو بقشان پرو تو لکه دا قربانه ساروی چې پرو تی شلی حضور پاک پشیدانو گرزیده د اودری دنسترگو کیو خیرالی ای قسم دی زرم دا غاری چی دی خخ کوم چې د قیامت را شی خدا پاک دا مارغانو گیدرانی اخری ما دا قیامت پر از پدیشی کل لاپور شي ا زه خره ته وای مچ خنا زمو خو چا سره نه د زمکه جگړه و نه دونو جگړه و نه د پاتې جگړه و فساد د دین خبره او د دین د وادینه مونږ وځلو خو بیا که زه د حق نه کوم سنت مسلمانانو شهیدان نه خفه نه حقیقت نه په ماتم کړی دی نه جلیس کړی دی نه سن او کړی دی نه ټانګی د پاره وس مقرر کړی دی نور ول <سؤال> سي د شهیدانو دا نه راګې د دی آنه زمان تا دین که بده فبر سبحان جایست نو دا خوزو کرده بی دا دو خور رانوانه و پمنده دکه مدینه سرنیزده و نو زنانه و تا خبرو رسید چه حضور وفاد شب شو شید شویده و مسلمانان شید شویده نو پمند براله نو دو خور دا, دا دا ده حضرت حمزه آغی نم ده ستیه بی بی دا دا دا دا و دا حضور ترور دا زکر ده تره ده چه رانوانه و دا خوز و خوزوکم نو زویه ولا رازوبرسه دو دا مور دراوانو دا ویدراو چانه چې دا اروری په دې شکل کیولې دا څنګه چې ځړې Feel نش زویه زوبرسه په کې مور ته وي مور ودریګه هغه ولادات څوک ورکوي تاسو کې چې مور ودری دې حضور کا پېچودریګه تاسو اورید دې زما هرور چې چې ویلې وې او په شا دې حضور دې د دې جنوي چې کنه زبورتہ زبانې میید نه را شي نه زما پهوا خ نه راځي د خ د دین دپار شید شو دخ د خ شکره دا کوم زما روور د خی د دین دپره خربې پیشه مرک ح ل دی